Capitolul 2 Trecuse o săptămână Filip stătea pe dușumea în salonașul din casa domnișoarei Watkin, situată în Onslow Garden. Neavând nici frați, nici surori, era deprins să se joace singur. Odaia era tixită de mobile masive și pe amândouă canapelele erau câte trei perne mari. Mai era câte o pernă în fiecare fotoliu. Filip le adunase pe toate și, folosindu-se de banchetele aurite, mai delicate și mai zvelte și deci mai ușor de urnit din loc, alcătuise o peșteră foarte complicată, în care se putea ascundea, punându-se la adăpost de pieile roșii, cel l pândeau din perdelelor. Își lipi urechea de podea și ascultă tropotul turmei de bivoli, care străbătea în fugă preeria. Nu mult după aceea auzi ușa deschizându-se și-și ținură suflarea ca să nu fie descoperit. Dar cineva trase cu brutalitate la o parte un scaun și pernele căzură pe jos. Înea împăratule, să vezi cum o să te certe domnișoara Watkin." Hei, Emma!" strigă el. Guvernanta se aplecă și îl sărută, iar apoi început să scuture pernele și să le pună la locul lor. Trebuie să mă întorc acasă?" întrebă el. Da, am venit să te iau." Ai o rochie nouă?" Era prin 1885 și guvernanta purta o rochie cu turnură. Corsajul era din catifea neagră, cu mâneci strâmte și umerii lăsați, iar fusta avea trei volănașe înfoiate. Purta o bonetă neagră cu panglici de catifea. Stătu un timp la îndoială. Nu auzea punându-i se întrebarea la care se așteptase și, deci, nu putea să dea răspunsul pe care îl pregătise. Dar nu mă întreb ce face mămica?" Deschise ea vorba într-un târziu. A, am uitat. Ce face mămica?" e era gata cu răspunsul. Mămica ta e foarte bine și fericită." O, oh, mă bucur. Mămica ta a plecat. N-ai să mai vezi niciodată." Filip nu înțelegea ce vrea să spună. De ce? Mămica ta e în cer." Ema a început să plângă și Filip plânse și el, măcar că nu-și dădu prea bine seama despre ce e vorba. Emma era o țărancă din Dovanșir, înaltă o soasă blondă, cu fața masivă și, cu toate că slujea de mulți ani pe la casele londonezilor, își păstrase accentul lăbărțat din ținutul ei de baștină. Lacrimile o făcură să se înduioșeze și mai tare, așa că simți nevoia să-l strângă la piept pe băiețel. Era milă de acest copil lipsit de singura dragoste din lume cu adevărat altruistă. I se părea îngrozitor că băiețelul trebuie dat pe mâna străinilor. Dar după o vreme își veni în fire. Unchiul lui Iliam e la noi și te așteaptă," zise ea. Dute și i-ați rămas bun de la domnișoara Watkin și pe urmă plecăm acasă." Dar nu vreau să-mi au rămas bun," răspunse el, sfindu se instinctiv să fie văzut cu lacrimile în ochi. Bine, nu-i nimic. Du te fuga sus și ia ați pălăria." Filip își aduse pălăria și, când coborâ din nou scările, o găsi pe Ema așteptându l în hol. Auzi câteva glasuri în biroul din spatele sufrageriei. Se opri. Își dădu seama că domnișoara Watkin și cu sora ei stau de vorbă cu niște prietene și îi se păru, n-avea decât nouă ani, că dacă o să se ducă acolo, cu cucoanele o să-l compătimească. Cred că ar trebui să mă duc să-mi au rămas bun de la domnișoara Watkin." Da, n-ar fi rău deloc," zise Emma. Atunci du-te și spune-le că vin și eu," zise el. Vroia să speculeze la maximum situația. Emma bătu în ușă și intră. Wow, auzi vorbind. Domnișorul Filip vrea să vă spună la revedere, domnișoară." Conversația se întrerupse brusc și Filip intră șchiopătând în birou. Anrieta Watkin era o femeie corpolentă cu fața roșie și părul vopsit. Pe vremea aceea, o femeie care își vopsea părul, stârnea o mulțime de comentarii. Și în casa la el, Filip auzise din această pricină multe bărfeli pe socoteala nașei lui. Nașa locuia cu o soră mai mare care se resemnase foarte liniștită să îmbătrânească. Veniseră în vizită două doamne pe care Filip nu le cunoștea și care îl priviră plină de curiozitate. Bietul meu băiețel, zise domnișoara Watkin, primindu l cu brațele deschise. Domnișoara Watkin începu să plângă. Acum Filip înțelese de ce nu fusese ea acasă la prânz și de ce era îmbrăcată în negru. Întrucât ea nu era în stare să mai scoată o vorbă, Filip spuse în cele din urmă. Trebuie să mă întorc acasă. Se desfăcu din brațele domnișoarei Watkin care îl sărută din nou. Apoi se îndreptă către sora ei și și l rămas bun și de la ea. Una din cele două necunoscute întrebă dacă îi dă voie să-l sărute și el cuvință cu multă seriozitate. Deși plângea, Filip savura din plin bucuria de a face senzație. Iar fi părut bine să poată rămâne ca să se mai facă puțin caz de el, dar întrucât simțea dorința lor de a-l vedea plecat de acolo, zise că-l așteaptă Ema. și din odaie. Emma coborise la subsol ca să vorbescă cu o prietenă, așa că Filip o așteptă în capul scărilor. Auzi glasul arietei Watkin. Mama lui era cea mai bună prietenă a mea. Nici nu pot suporta gândul că a murit. N-ar fi trebuit să te duci la înmormântare, Arieta, îi spuse sora sa. Știam eu că o să te tulbure foarte mult." Apoi o auzi pe una dintre necunoscute. Bietul băiețel." E îngrozitor să te gândești că a rămas singur pe lume. Văd că e și șchiop. Da, are un picior bond. Asta o întrista teribil pe maică-sa." Apoi se întoarse Emma. Chemară o birjă și Emma îi dădu birjarului adresa unde trebuia să-i ducă.